Hetedik fejezet Mátyás komoran és összeszorított fogakkal ült a helyén. Mellette jobbról is, balról is beszélgettek azok, akik hozzája hasonlóan kihallgatásra vártak. De ő csak kurtán válaszolt, ha szóltak hozzá, és várakozott tovább. Már egy hete apródja volt ötödik Lászlónak, már megkapta szállását a várpalotában, már elég ismerősen mozgott folyosókon, lépcsőkön és termekben, de a király színe elé még nem tudott jutni. Eddig négyszer tűzték ki bemutatkozó kihallgatását, de mind a négy ízben hiába várakozott. Most várakozott Mátyás ötödször a királyi kihallgatásra. Életében először érezte magát megalázottnak. A király igen szép fiú volt. Karcsú növésű, magas, és ha szűk mellő is, de azért nem aránytalanul vézna. Feltűnő volt nőiesen finom azbőre, amely leheletszerűen gyengét színeit hordta a tejnek és a rózsának. Orra kisényerges volt a középen, de ez sem formátlanul, és egyébként minden azvonását igen szabályosan rajzolta meg a természet. Vállig omló haját hordott ugyanolyat, mint Mátyás. De nem kék szeme volt hozzá, hanem nagy nyílású fekete szeme. Rendszerint tetőtől tapig feketébe öltözött, nyilván, mert hajához ezt nagyon illőnek találta. Ha nem lett volna király, feltűnő csinossága miatt akkor is mindenki utána fordult volna. Most tehát ötödször várakozott itt a király fogadó termének erőszobájában. Ezúttal nem hiába. Éppen nyílott az ajtó, és egy külföldi házas pár lépett ki rajta, s egy hang kiszólt. Matthias Graffe von Bistritz! Beszterce grófja belépett, és még össze sem szedhette magát, már ott termett előtte a király, szinte szelesen sietve. Két kezét a mátyás két vállára tette, és túláradó nyájassággal szólott. Végre színünk elé bocsáthattunk, igazán már alig vártuk, hogy szentől szembe állhassunk veled. Nagyon fájlaljuk, hogy több ízben hiába voltál kénytelen várakozni rejánk. Szóval, te vagy az a híres mátyás gróf, aki mindenkit legyőz a tornán, örömmel látunk téged királynemes nemes apródaink között, és reméljük, hogy mindabban, amit udvarunknál tanulhatsz, gyors előmenetet fogsz tenni. Mátyás szótanul meghajtotta magát. Aztán megint felegyenesedett, és a király szeme közé nézett. Nagybátyánkkal, Úri Grófal nem szükséges megismerkedned, hiszen apósod ő, ugye ugyebár. Így tehát a mi személyünkkel is atyafiságba kerültél. Ennek nagyon örvendünk. És nem is alkalmazzuk veled szemben uralkodói hangunkat, tudod mit, beszéljünk egészen közvetlenül és komédia nélkül, parátkozzunk össze, nagyon szeretnélek ismerni téged, Mátyás. Ulrich gróf is ott állt, mint minden kihallgatásnál a király háta mögött. Egész testtartása nagyon mutatta, hogy ő itt teljesen otthon van. De különben nem látta szükségesnek, hogy megszólaljon. Nagyon meg fog tisztelni, felséged! felelte Mátyás. De lásd, egy királynak olyan nehéz. Ha azok, akik a koronámra vágynak, tudnák, hogy mennyi tövis van belül egy ilyen koronában, bizony mondom neked, megszűnnének vágyakozni utána. Mátyás megint egyenesen a szemek közé nézett a királynak. A merész szézásra merészen akart válaszolni. Én azt hiszem, felség, hogy aki nagy feladatra vágyik, az éppen a nehézségeket kívánja benne a maga ereje számára. De ki ismeri a saját erejét? Mátyás, mondd meg nekem! Látod, az emberek békésen sétálnak ott lenna vár alatt, felnéznek ide, iridlik a pompát és a díszt, és nem tudják, milyen boldogok. Viszont felségednek sincs mit irigyelnie tőlük. Dehogy nincs. Jó lenne például most elmenni veled labdázni, mint két ilyen magunk fajta szokta. Nem lehet. Annyira nem lehet, hogy még beszélgetnünk sincs idő tovább. Kint még sokan várakoznak. Mátyás ismét meghajlott. A király pedig újra felöltötte a koronás főknek járó többes számhangját. Keresni fogjuk az alkalmat, hogy veled kedvelt apródunkkal társaloghassunk. Most kegyelemben elbocsátunk. Mátyás megint kint találta magát az előszobában. De sietett innen, hogy tolongó gondolatait végig gondolhassa. Kilépett egy nyitott bástya részre, és felkönyökölt a szegletes oromkönyöklőkre. A Dunára tekintett le, és át a másik városra, Pestre, amelynek falövén belül apró házak kémény tömege füstölt. Azon gondolkozott, hogy gyakorlat teszi a mestert. Ez a király nem ostoba, és nem is valami különös lángelme, aféle tucat esze van, mint akármelyik értelmes embernek. De király mióta megszületett, és a királyok nyelvét jól megtanulta. Alig néhány mondatot váltottak, de ezekben simán módot talált rá, hogy több rendbeli dolgot ne hagyjon megmondatlanul. Először, hogy Mátyást a koronára vágyakozónak tekinti, pedig ereje nincs meg hozzá. Másodszor, hogy szívesen fogadná egyenrangú pajtásának, de királyi rangja miatt ez lehetetlen. Harmadszor, hogy az atyafiság még nem minden, és aki király, az nem ülteti le a nagybátyja vejét. Az első kihallgatás tehát megtörtént. Több egyelőre nem is tett belőle. A király semmi különbséget nem tett az egyes apródok között Mátyás javára. Egyiket sem vette észre, úgy ját közöttük, mint a bútorok között. Mátyás hamar megfigyelte a királynak azt a különös tehetségét, hogy akit nem óhajtott észrevenni, annak mögéje nézett. Rajta keresztül, messzebbre néző szemmel, mintha a pillantásnak nem állt volna útjába idegen test, mintha az illető ember átlátszó lett volna, akár a víz, amelynek fenekére nézünk. Az apródok, előkelő osztrák, Cse és magyar családok ifjú sarjai nagy érdeklődéssel és nagy hűhóval fogadták mátyást. De mindjárt csalódtak benne. Mátyás nem bizonyult garázza, mulatos és A királyi várpalota légköretele volt a mohó vágy szikráival. gróf minden áldott nap gazdagon és változatosan kieszelt lakomákkal kedveskedett öccsének. Nehéz borokat szolgáltak fel a gazdag ételsor mellé, az étkezés alatt művésznépség számaiból álló műsorban lehetett gyönyörködni. Valaha Fridrik igen sanyarú körülmények között tartotta a Lászlót és nővéreit is, akik azóta már feleségül mentek, egyik a száz herceghez, másik a lengyel királyhoz. Fridrik rongyos, vásott ruhákban járatta őket. Egyszer egy lázító szónok, mikor Fridrik nem volt otthon, kivitte őket a városház erkéjére, hogy felháborításul megmutassa a népnek a gyermekek keshet gúnyáit gróf pompával, tékozlással, dorbézolással tartotta jól öcsét, hadlással különbséget, mennyivel kellemesebb élete van most, mint Friedrichnél volt. Mátyás azonban már első nap megmondta, hogy a szeszes italt nem szereti, a pintes korsók mulatságát pedig unalmasnak találja. Ezen felül még olyan oka is volt, amelyet nem mondott. Ösztönszerűen valami különállást akart megőrizni, valami el nem keveredést azokkal, akiknél magát többnek és nagyobb dolgokra hivatottnak tartotta. Annál inkább részt vett mindenfajta tornában és fegyvergyakorlatban. A kamarásság új beosztással is járt, a király személyének közelébe rendelték szolgálattételre. Könnyű szolgálat volt, mert a király ilyen későn szokott kelni, és úrrik éjszakai mulatságai miatt a délelőtti munkát vagy déltájban kezdte, vagy éppen el is mulasztotta. A királyi kihallgatásoknál szükséges bejelentések, amelyek a kamarásra háromlottak, így elég kevés dolgot adtak. Különben sét a kísérte a királyt, az udvari tornaversenyeken, amelyeken most már ritkán vett nyilvános részt, a király elkerített helyének bejáratánál állt, ünnepélyes fogadtatások alkalmából a trón közelében volt a helye. De a király magánéletének kedvteléseihez Ulrich Róf nem engedte közel, és így könyveihez húzódott, vagy amit igen szívesen tett, közemberre való egyszerű gúnyában, mélyen szemére húzott kapaggal elment csavarogni az utcákon. Az utca nép, amely nem jutott udvari ceremóniákhoz, és a várpalota belső életéből vajmi keveset látott, Őt is alig ismerte. Ha feltűnés nélkül bandukolt a házak sötét tövében, vagy befurakodott valamely verekedés okozta utcai sokadalomba, közömbös járókelőnek tűnt fel, akit meg sem igen néztek. Ő annál figyelmesebben nézett minden arcot, és hallgatott minden szót. Már otthon, vajdahunyadon is szerette hallgatni a népség vagy a zsoldosok hétköznapi beszélgetését. Ez a kedvtelése, ahogy évei múltak, egyre erősbödött.